Ordine. Nu poți ajunge la ordine decât creând o Trebuie să te arunci în haos și abia după aceea poate vei izbuti. Izbucnirea nu e altceva decât înțelegere și orice lucru, cât de umil, trebuie plătit cu prețul înțelegerii lui, care e totdeauna mult mai mare decât prețul lui social și convențional. Mult mai mare pentru că e un preț al ființei.